Bai, partidos ayaa alde batetik ba beraiek ekipoa nahiz alako ta jokalari jo ona askatelako eta bestalde Atletik ba aiziea se laia etzeo nola ba bizkat sentsazio orraro eta gunai gunai don jokoa daiteko beraientzat derebai, ez, baino estan ez ginian eh cómodo eta bueno, eskenian pozik e, posiz e, partido garrantzutsioa izan eta 3 puntua lortu du. O sea, tense non en ese baitare Eurizaparra Hondia hori da Asi beza inpronto zela ya gaizki jarri da eta egoera balintzak ez ziren bat ere ona. Ba, eh, ba alderdi urtetik ez, ba, igualde, ba, pase eh, normalen baino gehiago egon dia, eh? Pase failo asko edo, edo ustekabeko... Kontrolake gaizkitea eta hoi dena ez, baina, bueno, nik zeuden kondiziotako ondo, ondo jolaztua dela ez. Lortu duzu horretik jartzea, bigarren zateren hasieran eran berdindu dizuete, eta gero, ba, kostatu zaizue bigarrena lortzea, zaila zirudien. Eh? Bai, e, nik uste bigarren parte ma, e, enberaiek bai, ba, pixkate aurreaga bultzutuela eta... E, gola eta gero biskak ostatu zehu baina nik ustez ba, bostan mar minutu izan diala ze hortik aurreia biskak gure jokueiten azigea eta gehiago iristen eta e, e, zentroak atreitugu en, jendea barura sartu da eta nik ustez bukeran e, merezi, merezitako hirupuntua diala Azkotan momentuatetik aurrera ez da jakiten benetan gareperanen bilajuan edo eskipiskate atzera egin berdinketarekin konformatuta baina ez zuek aurrera egin duzu eta sinestuta irabazi batzen dutera partida Ba, ehoi beti ez, baina bueno azkenen etxen zaudenean inoiz baino gehiago partidu bilajun berda ez, eta nik uste konfiantza hori erakutsi dutela eta eta beraieke bai bakite ba, piskatatzean sartu bertzuletela, eta bueno ondo batea zeigu ez Azkenean, bi garaipen segidan, bazen garaia, ez? Bai, lehen gurdo, azten, jetafen, ba, partido honatatzegun, eta ba, konfian, talian konfiantzako balio izan zigun, eta ari esan, ba, ekipuak bizkate ilusioa hartu du, ta, eta konfiantzakin gaude, ez?